Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 17. januar, og denne morgen starter vi i USA, hvor en Nobelprisvinder ser rigtig, rigtig gode nyheder i inflationen. Så skal vi forbi Novo Nordisk, der topper bestsellerlisten på danske apoteker. Og vi skal høre om en række danske topchefer, der forventer faldende vækst, og Bavarian, der overraskede markedet mandag. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Signe Terp. Paul Krugman, vinder af Nobelprisen i økonomi, er optimistisk omkring inflationen i USA. Det er han efter landets inflationstal torsdag viste det sjette månedlige fald i træk. Paul Krugman har en klumme i New York Times, hvor i han blandt andet skriver. Torsdagens rapport for forbrugerpriserne var rigtig gode nyheder. Jeg mener rigtig, rigtig gode nyheder, skriver altså Nobelprisvinderen. Forbrugerprisernes stigning i december aftog til 16,5% på årsbasis mod 7,1% i november, og i juni toppede forbrugerprisstigningerne i 9,1%. Selvom faldende priser på benzin var med til at dæmpe inflationen i december, så hæfter økonomiprofessoren sig dog ved en hurtigt opbremsende inflation gennem flere måneder. Og Paul Krugman han mener også, at forsøget på at forblive pessimistisk omkring inflationen, Inflationen begynder at føles en smule desperat. Novo Nordisks middel, semaglutid, er topcellerten på danske apoteker. Det skriver Berlingske, der er dykket ned i tal fra Apotekerforeningen. Semaglutid er det aktive stof, som Novo Nordisk både har i sin diabetesmedicin Osempik, samt i ved Vigovic. Og der er sidste år langet semaglutid over disken på danske apoteker for 663 millioner kroner. Det er 47 procent mere end i 2021, og dermed er Novo Nordisks semaglutid altså det lægemiddel, der har omsat for mest i det forgangene år. Og vi som er Novo Nordisk's fødemiddel med det her semaglutid, det nåede først hylderne på danske apoteker i midten af december i 2022. Hvis man havde regnet med, at 2023 bød på hestblæsende vækst og fremgang, så er det måske på tide at sætte forventningerne en anelse lavere. Det har en række topchefer i hvert fald gjort, skriver Børsen i dag. Mediet er dykket ned i en undersøgelse blandt 80 danske topchefer foretaget af det store konsulenthus PVC, og 86 procent af topcheferne siger, at de venter faldende vækst. Det er første gang, at tortsynet er så udbredt blandt topcheferne, lyder det. Jens Bjørn Andersen, topchef i DSV, siger følgende til børsen. Det passer med mit billede. Det er trods alt ikke tale om, at vi venter en negativ vækst, men vi forventer en mindre positiv vækst og en mærkbar afmatning, der sætter sig spor i realøkonomien, siger altså Jens Bjørn Andersen. Og her på faldrebet kan jeg sige, at danske Bavaria Nordic i går overraskede markedet med en forsmag på sin regnskabstal, der blandt andet viste en omsætningsrekord i det forgangne år. Det fik aktien til at løfte sig med knap 7 procent Og der kommer også friske regnskaber i dag fra den anden side af Atlanten, når storbankerne Goldman Sachs og Morgan Stanley aflægger regnskab.